Bueno, Ramon, una derrota 5-1 a, a la Junquera, explica'ns com has vist el partit. Bueno, hi ha molta diferència des del primer moment. Uh, la Junquera ho ha fet excel·lent perquè ha fet el seu joc, la Junquera fa el futbol de veritat, el que mi m'agrada, el que amb espais, velocitat i de, de cares a barraca, com dèiem els d'abans, i no li importa tenir la pilota o tenir el domini del partit tota l'estona. Ho ha fet excel·lent, ha aprofitat els nostres punts febles a la perfecció, avui nosaltres n'hem tingut més que habitualment, i només em queda dir que enhorabona a la Junquera que segueixi per aquest camí, està fent molt i molt bé. Ah, parlem una mica del teu equip, el Guixols, la temporada passada us vau salvar, aquesta temporada quin, quin equip s'ha fet, quin és l'objectiu? No, L'objectiu és la permanència, això ho sabem tots, perquè ens ha costat molt agafar jugadors, la situació econòmica del club i, bueno, i equips del voltant que, que es poden quedar jugadors de més que nosaltres també optàvem. L'objectiu és la permanència, estàvem competint bé els dos primers partits contra rivals difícils, avui encara hi un rival més difícil, avui no hem sabut competir, i sap greu per la gent de Sant Feliu que, que s'estima el Guíxols, però és que avui no hem, hem pogut fer res, hem estat febles en, en situacions i en zones on no normalment som forts. Mèrit total de la jonquera que de, de torno a felicitar, perquè ens va estudiar bé, va saber com fèixer mal i li ha sortit a la perfecció. De veritat, moltes gràcies per atendre'ns i molta sort. Normalment, sort